iru egunta berrogoita amasei euskal preso politiko dira gaur egun, irurogoita amabi desberdinetan banatuak. Frantzia Arrestatuan, irurogeita emezortzi preso dira, hogeita bi Horrek, sekulako eragina du familia eta urbileko engan, gastu ekonomiko, fisiko eta psikiko izigarriak, tentsioa jazarpena egoera kritikoak zaharrenak eta gaztenak direnen artean, eta etengabeko istripu arriskua. Egoera bera, emaiten dela Espainian zein Frantzia Arrestatuan, salatu du urtziar azkin etxerateko bozeramaileak. Frantzianko estatuan daozkagun senideak espetxeratuak, ba ere dispertxo politika berdin berdi berdin jasaten degu bai Espainian daudenekin alderatuta, eh? Ni neu berak eh, astebukara honetan, eh, Parisera joan bar izandu nahi, era Naia Fresnesen dagoelako, berak ere ikastola ordua galdu behar izandu ditu, errepidean jarri berri izandu gera, eta ez da bakarrikan Espainiaren kasua, eh, argi garbi esan dago Frantziak ere giza eskubideak urratzen jarraitzen duela gai honetan. Etxeratek gehitu du, aurten zortzi istripu izan direla jadanik eta dispertsio politika abian ezarri zenetik amasei pertsona hildirela bideetan. Guztiori salatuko duberaz larun batontan giza eskubide nazioarteko egunean, bai eginen duen elkarretaratzean.